Мартин, довго жомелька нема, певно привезе жениха. Та й вже пора б йому приїхать давно. Треба буде попросити на вечір протасія, він гарно і багато вміє балакать. А важко і в дворянстві жить. Розходу, розходу, самим робити якось не приходиться. Входи трохим. Пане, наших дві пари волів і дві корови зайняв економ у двір. «Мартин, де ж вони паслись?» «Трохим, та в череді, з чередей зайняв!» «Як він смів?» «Трохим, так пан Красовський звелів!» «Ох, виродок шляхецько заводу! О гайдамака грабитель! За що?» «Каже, що на вас накинули чинж, і поки не заплатите, не віддасть!» «Не віддасть?» «Бери палицю. і мені знайди доброго дручка!» Я їм покажу. Я... Ми їм покажемо. Ні, пане, я не піду. Він похваляється і вам на спині горба зробить. Каже, Боруля добивається бумажного герба, а я йому на спині горба надрукую. Хто це сказав? Економ. Ох, хлоп поганий. Він наймит красовського мені горба зроби. Мені та як «Запрягай, коней, поїду зараз в стан!» «Це грабіж! Грабіж!» «Трохим, нема ж на тачанки ще з города!» «Біжи до Сидоровички, посич!» «Трохим пішов. Граблять!» «Це мені ще й на руку! Нехай граблять!» «Разом за все, от віддаси. «Ні, пане Красовський! Боруля ще потягається з тобою!» «Мабуть, почув, що діло в Герольдії,» Апеляція? Стричний іск йому в печінку сіли? О, пресіватая діво, вмішайся в моє діло, поможи мені ворога свого доконать. Входи трохим. Там прийшов Омелько. Який Омелько? Та наже, Омелько. Сам? Сам? Що ж це за знак? І забарився, і жениха не привіз до Трохима. Запрягай же свіжих коней в нашу натачанку та поїдемо зо мною в стан. А Омелько нехай зараз йде в хату. Він боїться йти в хату. Чи ти не здурів, чого він боїться? Та коней наших покрали в городі. Як? О, господи, нова напасть. «Тягни його сюди! За чуба тягни!» – біжить до дверей Омелько. «Ірод! Супостат! Іди в хату!»